Hallihó, egy újabb audio kommentárt hallhattok most. Itt van mellette még a Black Sheep. Sziasztok! Sorter! Sziasztok. És én itt vagyok még Freddy harmadiknak. Gergő a technikai okokból ezt a mai felvételt, de úgy vagyunk vele, hogy ha egy ilyen igazi trash gyöngyszemről csinálunk audio kommentárt, akkor legyen itt a, a trashért ö, oda... Hát nem tudom, igazából ti vagytok a trash nagymesterek, de én is egyre inkább azt veszem vissza, hogy rákaptam az izére. Stockholm-szindrómánk van igen, a igen. De ez a mai film, ez egy nagyon különleges film, legalábbis számomra, mert az amerikai ninzsáról beszélünk a legelső részről, és nem tudom, náltok hogy volt, én tisztán emlékszem, hogy a 90-es amikor ment ez a film a tévében, akkor titokban néztem meg, azt hiszem, ö, ö, már úgy tettem, mintha aludtam volna, és akkor fennmaradtam, és meg voltam győződő, hogy ez a világ legkirályabb filme, ami, amit valaha láttam, és ennél jobb akciók, meg, meg izgalom már, már nem lesz egyszer. Ezt nem lehet felülmúlni. Jó, gyerekként nyilván teljesen másképp lát dolgokat az ember de én faltam mindegyik amerikai ninja részt, és ö, tavaly a negyedik részt újra megnéztem valamilyen pervez kíváncsiságba és annyira szórakoztató volt, hogy fetrenktem, és egyszerűen egy geniális egy élmény volt, és úgy vele, hogy gyerekek az első résztől kezdve végkel néznünk ezeket, legalább az elsőt, vagy meg a negyediket, aztán a többit meglátjuk, és ehhez hoztam az erősítést, úgyhogy ö, ti hogy álltok az amerikai ninja filmekhez? Hát gyerekként ez nekünk is nagy, nagy kincs volt, meg nagyon-nagyon mm -hmm. nagyon szerettük, és természetesen ö, a játszótéren én is mindig ninjának képzeltem mm -hmm. magamat, és sunyultam, és egy, elbújtam egy kő mögött, meg ilyenek, tehát ö, ez abszolút megvolt. És így a filmből látottakat, eljátszottuk újra, tehát ez abszolút, abszolút nekünk is. Azt hiszem, hogy kettőnk nevében is mondhatom meg. Igen. Igen, hát ez, ez nagyon meghatározó volt. Én ö, nem így tévében láttam ezt, vagy hát mi nem úgy láttuk, hanem ez is egyik -e volt azoknak a filmeknek, ami ö, megvolt videón. Mm -hmm. És rongyossá talán, talán még ilyen alámondásos orosz orhanggal, vagyis hát ö, ez a, ez a, ez a utányjátott szinkron volt talán. Még az is még. lehet, de ez nekem most így nem rémlik. Szerintem te az izével kevered a, a Ninja Színrelép című néros filmmel, amit lehet. szintén Mm -hmm. Szintén ajánlok majd audio kommentárra az amerikai ninják levezetésnek. Az tutira meg volt nekünk a lámondással. Mm -hmm. Az brutális volt, az még ennél sokkal szarabb film. Igen, hogy ugyanaz Na... az orhangú fickó szinkronizálta még a nőt is. Igen. Tehát ugyanaz a pasas, tehát az azért elképesztő volt. Igen. Igen, de az amerikai ez... ninja is, is uh, igen, lehet, hogy jól mondod, hogy az nem úgy, de, de ilyen olyan szalagon, ami már több helyen el volt kopva, meg ilyenek, tehát ez... Hát igen, ezek, ezek, ezek ilyen másolt videókazik voltak, ugye, ezek, amikor másolták a videókazit, és akkor az ilyen másolt kazi meg lehetett venni, és akkor ilyenből volt nekünk egy csomó, és szerintem, ha jól emlékszem, egy ilyen nem volt rajta az amerikai ninja, és uh, uh, az egyetlen érdekesség számomra most ebben az audio kommentárban, hogy én uh, nemrég ezt a filmet újra néztem valamikor januárban. Tehát nekem ez most egy újra-újra nézés lesz. Az a baj, hogy akkor én még nem tudtam, hogy tervezünk. Hát azt sejtettem, tehát azt már ugye beszéltük így félig meddig, hogy a negyedikről kéne. De azt nem, nem gondoltam, hogy az elsőről is fogunk. Ha ezt tudom, akkor nem nézettem volna meg, de nekem most elég friss az élmény, és azt kell mondjam, hogy tehát én így az utóbbi, hát mondjuk fél évbe kb. rákaptam arra, hogy a régi gyerekkori kedvenceimet újranézzem, és azt hiszem, hogy erről le kell szoknom, mert, mert nagyon rossz érzés ezeket újranézni. nézni. Hát azt mondta, hogy tízből egy jött be. Ami, tízből ami egy volt, mai... igen. Igen. Tehát körülbelül tízből egy volt, amit utána nem úgy keltem föl, hogy édes jó Istenem, mekkora hülye voltam én 15 évvel ezelőtt, vagy 20 évvel ezelőtt, és az amerikai ninja is egy eléggé agyi. Mm -hmm. És nagyon... Ciki élmény volt így felnőtt fejjel újra nézve, de vicces film az biztos. Jó, ebből öt rész euh, volt, azt hiszem 90... 93 hát, talán az ötödik. Valahogy úgy, igen. Tehát a, ezeket a viszont, viszont gyorsan lezavarták egymás után. Hát igen, a Canon Studio csinálta ezeket a filmeket, és ők a 90 es évek közepe felé már csődbe mentek. Úgyhogy addig tartottak, tartott ez a karrier. És hát hogy kell elképzelni ezt az audio kommentárt? Már csináltunk egy párat, meg is találjátok a YouTube csatornánkon. Elkezdjük hamarosan ezt a filmet. Egyébként egy 1 óra 35 perc 43-44 másodperces filmről van szó, tehát ti is ezt keressétek. És hamarosan mondunk egy, egy startjelet, vagy visszaszámlálunk is onnantól kezdve, ti is ott indítsátok el a filmet és akkor velünk együtt nézhetitek ezt a, ezt a remek művet, és megpróbálok összerakni egy olyan verziót is, hogy egyszerre legyen a kettő, ezt nyilván nem YouTube-ra fogom majd rakni, ha már a török Star Wars-t is leszedték, képzeljétek el, leszették copyright okokból. Az a film, ami össze-vissza lopkodott 25 ezer másik filmből, letiltotta copyright okokból a török forgalmazó, úgyhogy kapják be, feragtam mind a videóra, úgyhogy ott megtaláltok, valószínűleg ez is oda fog majd kerülni, de ha más nem, akkor összetudjátok ti is mixelni, tehát a, a mi hangunkat a balfületekbe, aztán nézitek a tévén, vagy akárhol, úgyhogy így is meg lehet oldani, le is tudjátok tölteni MP3-ként, úgyhogy, ja, így fog zajlani ez. Na, mit szóltok hozzá, hogy kezdjük el akkor Hát én, én nem úgy, mint Legsíp, én ezt uh, nem fél éve láttam, hanem szerintem fél év századdal ezelőtt. Úgyhogy én már én, én, én nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy mi lesz. Hát, hát én, én hoztam sört, és már alapoztam is, úgyhogy részemről minden, oké. Okay. Most, hogy... most nem nem valami Amerika 3-at nézzük, most nem tudjuk. De hasonló én. módszerrel készültem most is, Tudásban. ezzel, ezzel hidalom át, hogy ezt a nagy benfettességemet, ami mind kiderült így van. Úgyhogy, hát essünk neki, én azt mondom. Jó, akkor mindenki készülhet, és akkor indul a visszaszámlálás. 3, 2, 1, indul. Hm. Az orosz látjátok. MGM, is, így van. Jó, okay. Akkor jót indítottam. Közben én nézegetem a triviát is az IMDB-n, amit mondjuk előtte is megtehettem volna, de ez így viccesebb. Nem, egyébként most jutott eszembe. Nálad Te is feldobta azt a filmet ajánlásnak, hogy Cyborg Zsaru 1-2? Nem, nekem olyat dobott fel, hogy ö, a ninja könnyörög a haláláért, vagy valami ilyesmi címe ha -ha. volt. Tehát az jó. Azért itt majd jegyzeteljünk. Az már az ötödik rész. Azt tudom, hogy itt az első részben viszonylag uh, gyorsan belecsapnak a lecsóba. Igen, itt van egy kis felvezetés, és aztán jön a konvoi jelenet, ami, igen. ami rögtön, rögtön tőleg jönnek a Ninják meg Dadikov is ott nagyon menő lesz. <gül> ő, már, igen. Ő, ő már itt van, igen, ő már készül. És egyébként e elképesztő antiszínész a csávó, tehát valami hihetetlen módon nem csinál semmit az egész filmben. Dudikov. Igen. igen. De ugyanakkor benne van minden, ami, amitől egy akciósztár akciósztár. Tehát, Tehát én gyerekként jobban szerettem éve. őt, mint, mint egy Schwarzeneggert. Aha. Lett Nyilván ez később meg... változott. Igen. Ajjajj, <laughs> ez szorosult. Igen, mert Schwarzenegger sokféleképpen tud gáz lenni. Dadikov csak egyféleképpen az. Ja. Egyébként szerintem rosszul keresztelték őt, mert amikor a vásznon van, akkor dudik on. És amikor ha. nincs, akkor kéne dudik off lennie, nem? Szerintem ő a vásznon is eléggé off, <tos> hát csak négy a kézére. a dolog, hogy a ezredes lányát kell egy katonai komvójal elkísérni. 22 nérföldben is így kellett volna. <gül> ott is kellett volna Michael Daddikoff, és akkor mindenki megoldott volna mindent. Hát esküszöm jobb lett volna, mint Volberg amúgy. <gül> Tudja, mennyire fontos okay. nekem a lányom? <gül> hát fontos! Ne <gül> Körülbelül bárkinek, bárkinek a lánya, vagy bárkinek a... Na mindegy. Igen. Ez úgy lett Most volna érdekel. nem még soha nem említette ura. Ennek egyedül úgy lett volna értelme, hogyha azt mondja, hogy tudja mennyire utálom a lányomat. Mert akkor az, az, az hordoz magában valamiféle információt. Tusznak őt használja. Jöhet ah, Canon, Canon Group. Fantasztikus B filmekért felelősek. Rengeteg film. Tehát Norris film. kép végezte, mint egy uh, ágyú kisült az <gül> hát, És akkor gyakorlatilag, de ez egyébként szerintem tök jó név, mert akkor ezek a canon fodder filmek, nem? Ez az ágyú filmek. Hogy <gül> csak így lövődözték azt. Igen, nem igen. Nem igen. Hát, hát, ott is hát van. A név az jó, és oh, itt van, igen. És Steve James, aki a fa. És Steve James. Akit már nem mutattak meg. Igen, de... bár... <gül> Elbújt a fák között. <gül> ő meg a vízben van. Ott van a hajón Judy ellong <gül> Ő meg valahol a kuka Kúka felegekben van. Jaj, az a fehér ruhás a mezőn. John Fujioka. Hát ő, a, ő az, a képen próbálja elkapni a teheret. <gül> ők meg a, a, a teherautó sofőrök. A lamott a testvére is is a... azért próbáltak autentikus ninjákat még beszerezni. <tos> Igen. Ő a Black Star ninja amúgy, a, a fekete csillag. Ó. Oh. Bizony. A nagy főgonosz. ha. Csak én teztem el iszadni, Igen, hogy nem hallottam ezt az impót. <tos> hát. Hát azért a jaj, egy cínt, nem olyan rossz. Kicsit magas most már. <tos> Galileo! <sínt> Na, azt hinnél, hogy jaj, de unalmas mikor lesz Navigiernek a komolynak? Nektek, mondom, mindjárt action lesz, gyerekek. De egyébként az a baj, hogy és vissza kell fognom magam, mert én már rég tekernék. Tehát én már annyira nyomnám az előre gombot ilyenkor. Ja, igen, mert te most nagyjából emlékszem, hogy hol vannak az akció. Igen, tehát én tudom, én hogy jön, mi jön, és én már tekernék oda. Igen, egy teljesen érthető építkezés, ahol szabad az út. <sínt> <sínt> De nem tudnák megkerülni, hát ott van a Igen. út, megy tovább, Tehát simán csak el kéne fordulni. Hát ez ilyen mesterlövész effektus. Igen. Kicsit Ajaj. És összehúzta a szemét innen tudni, hogy gyanakszik. A taxi ketté jutott eszembe, hogy itt fel a térképét nincs föltüntetve csapda. Mind, hová rejtették ezeket a nagyúzikat? Hát a seggükbe. Jó. Nézd meg, a sok fegyvertelen katona. Igen. Ilyen halom véres amatőr. De nézd meg, sehol még oldal sincs egy, egy pisztolyuk vagy akármi. Ezek, Ezek is a, a Gibson filmet. Tehát a, a, a tábornok lányát nyilván csak a sofőrök kísérik. Nem, hát nincs szükségük fegyverre, hát dudikoff van, hát. Nem értem a problémátokat. Ajjaj. Hát ez nem jött. egy ez, ez, kicsit főfázis késésben szenved. Egyébként oh, az igen. Ez nekem így az előző. Nincs olyan volt, mint a versusból az Isis. Igen, ne nem szabad ok nélkül bántani. Na a most le. jön az action, gyerekek! Na. Senki emlőné, ja. Ez nem lőné, Emle, nem baj. Nem érdekes, hogy 600-an vannak ellenekében. Csak, hogy Ott hagyja az apját. És igen, várj és várj sikerült, sikerült is. nyakon találnia azt az egy táblát, érted, ami... Mint a Lori a walking deadben. Egyenes úton felborult. Egyenes úton kiborul, igen. Csak egy ezred centimétert kellett arra fordítani a kormány. Ja. Ja. A, e, e, és ha, azt az egy farönköt, ami ott volt. Ha akarná, egy stuntman se tudná ezt összehozni. <gül> ez olyan olyan uh, feeling, hogy, hogy minden autónak főkő borulni. Igen. Nem érdekes, hogy az indokolt -e, vagy nem? Így kell, és kész. Egyébként szenzációs a zönei alá festés. Fest, hát annyira nosztalgia legalábbis nekünk. Mert hát nekem. Annyira 80-as évek. Ez kap ki. Oh, az... Csavar húzó. A csavarhúzó! Felállomás, biztos meghal. <gül> <gül> <gül> de senki nem lőne rá, <gül> mert? <gül> Persze. És akkor a katonák se vennék el a fegyvereiket, ha már nem, nem ez hoztak. Ez ez... Inkább birkóznak. Na de itt van a Jamasita! Jamasita! Na, nagyon para egyébként a csávó, tehát így folyamatosan csak áll és néz, de... Egy egyébként én gyerekként nagyon féltem tőle. Én is, hát ez iszonyú foshatós. Uh, biztos a kocsi a hibája a, a és <laughs> ja, Nyilván nem te volták retén, biztos az autó tehet róla. De most kéne ilyen 24 eset, hogy még jönne egy hiéna, és csapdába esne a lába, és akkor jönne a, a hién aztán elrabolná egy csávó, tehát hogy... Most szólalt meg először, Dádiko. Ja igen, ráadásul igen, igen, az első mondata, hogy nyomás, vagy mit mondott? Jó, hát ezzel nincs semmi baj, hát a Drive-ban is titkán beszélt a kozling Igen. Majdnem olyan menő volt, mint itt a főhős. Miért milyen rohadt Azt a már ez a jövete? mi volt? volt? Mi volt? A... Talán teljesen amit... indokolatlan. Képzelem a rendező instrukciót, hogy figyelj, ülj be a kormány mögé, ezt rángassza. Mint ahogy De az a betűdés mi volt? Igen. Tudom, hát az meg a. Ah, persze, mert ez sokkal könnyebb volt, mint az a főment volna. De tényleg, ezt annyira imádom egyébként a filmekben, amikor egyenesen megy a kocsi és így rángatják, ez annyira... Ez annyira ez De ez még, ez még a mostani filmekben Egyen... is amúgy, tehát ez, ez nem veszed ki az idővel. nem mondjuk az egész ötletes volt. Ó, oh, igen, uh, a igen. instant évek elengedhetetlen. Hát lehet, hogy egy... évek hát egy volt mondjuk a... Körülmény. Körülmény. eddig annyi szerepe volt. Hogy én ezt uha, uh, És eddig az a fán az... nézték. <laughs> <laughs> Nem Kukusznak megy a belszületnek. Meg. magukat. Ah, az, jaj, de mennyire szívultán mozognak. Vaj, Azt hittem lelőni. Az mekkora poélek voltak. Neó. Iseg belőtte? Na. Na. Ilyen is van. Persze ez tök hihető volt, hogy nem <gül> Ott egy, Ott egy korda hátukon, ezek meg ilyen láncokkal szarakodik. Hát ne, nem tudom, ez nagyon menő volt, hogy így összekötözték. Semmi értelme, de nagyon menő. Példát kell statuálni. Mi volt ez a vágás? Igen. Tehát ahhoz képest, hogy eddig milyen lazán vágtak, itt azért eléggé elkapkodták. <gül> <gül> az <gül> mi csoda? De... <gül> ne a ma egy marék gaszt. <gül> Menj már innen, Menny már innen! Szerintem nem vette észre, hogy a kamerát már bekapcsolták és forgattak. Menj már innen! Hagyjál már! Uha, Tadikov nem nem mentesen. Hey. De, de ott egy halom ninja, a mit gondolt? Segített. De a ninja-kat sem érdekli. Jó. Ezek ilyen türelmes típők. Oh, oh, oh, ez mondjuk... Sziki. Jó, hát. oh, no, ez ah, igen. igen. Jó, ez már nő De a csajt miért akarták lelőni, amúgy nem élvek kell nekik? Hát... Még nem, vagy... Legsépp elnézve a, a hozzáállásokat azt mondom, ők senkit nem akarnak megölni, nekem... csak néha sikerül. Nekem úgy rémlik, hogy... Nem is csináltatok semmit eddig se. Igen, ez itt szokott menni a katonaságnál, hogy igen. ilyen ismeretlen fazanok jelennek meg a brigádban. És, a, és rájuk, bízzák a, és rájuk a bízzák a főnök lányát, igen. Ez pont így van. A Brian Mason is így volt, igen. ezt senki nem tudta ki az. Azért az mondjuk jó, hogy 11 perce megy a film. Ja, de mennyi action volt. A, Tehát jobb, mint a török Star Wars, ezt már most lesz nem A török Star az alatt nem volt ennyi action. Mondjuk Igen, is volt trampolinugrás. Jó, hát... Hogy már békén, megy már innen! Igen, mert a Csajnak, tekintve, hogy mennyire jól tudott vezetni, biztos, hogy boldogul egyedül ezekkel a nincsákkal. Ezt a fejet, te nézd! Mindjárt megölít! <síns> <síns> a szóval a eltöröm a nyakát, abba hagyja! <síns> Elveszi a kezét és a így... Nincsák! Hagy me! Miért nem dobja oda a nincsáknak? Hát ez azok is elküldenék, hát ez ilyet is hashtag... elrabolni se lehet! Hesteg Me Too! Úristen! Ez annyira 80-as évek, gyerekek, Igen. annyira! És a kedvenc szoknyád, kedvenc lábad. Én azt vártam, hogy így fölkapja a vállára, és úgy fogja vinni. Úristen! Ez a nő mit gondolhatott, amikor elolvasta, hogy a karakterének milyen párbeszédei lesznek? Hát azt gondolhatta, hogy majd a következő jobb lesz. <gül> Igen. Igen, aztán szerepet kapott az amerikai ninja kettő. <gül> <gül> Igen. Adjál békés, Istenem! Úristen! <gül> Ezt kicsit túlírták. De... De Daddy Koffi jól kezeli a dolgokat. Ja. Biztos óvó bácsi mellékállásban. De amúgy, tudjátok mi a dolog, hogy a Dadi Koffi mindig a legszimpatikusabb az egész filmben. Igen. Pont eddig lett. De egy... beleugrottak a vízbe? Nem, az nem lehet. Biztos nem a víz alatt vannak. Nem? Baszeg, a másik irányba futottak. És nem hagynak itt senkit, hogy esetleg maradjon itt és nézze Igen, biztos visszafutottak ugyanarra ahonnan ők igen. <gül> jöttek az előbb, és nem vettük őket észre nyilván. És ez a nagy csobbanás az ami más lehetett. Az, az, igen. Mert ezért nindzsák, ugye a nindzsák nem értenek ahhoz, hogy nyomot olvassanak, meg ilyesmi, nem. pont erről Csak, a, neki, csak azért nincsek, mert van kardjuk, meg maszkjuk, ennyi. <gül> Ennél még uh, három is ügyesebb volt, hagyjuk már <gül> Hányadik <gül> hagyvékén volt a csajtól? <gül> nem tudom, de stílusban kellett volna. Na, Na hát vizesek lettünk. Úr, egy krokodil nem járkál erre ilyenkor, vagy valami? Hogy... De várjam mindjárt ingyen levetkezik Dedikoff és a csaj azonnal kedves lesz. Ja, mert. Most kösz a spoilert, Black Sheep. Elrontottad a filmet. Rajna ne haragudjatok. Ó, oh, ez gyorsan ment. Mondom, ötödik hullám. Ez a szinkron? Igen, ez, ez nem az erősség Elként a filmnek. <gül> <gül> uh, Daddy uh, szinkronja jobb az. De hogyha leveszed a hangot, és úgy nézed, akkor csajója, mintha ordibálna vele. A szinkronba Igen. meg... eredeti a lehet amúgy. Joe. Joe. Banános Barános Joe. <gül> <gül> Tehát akkor ő nincs jó. <gül> <gül> Úgy beszél, mint egy szellemi <gül> kérdés. <kifogyattim gül> <korosan> <gül> Eső ember 2.0-a tisztán ilyen. Mert én, Jó, ez is jó. <gül> a legjobbok küldted el a lányodat. Tudja, mennyire szeretem a lányom. Egyetlen fegyver, amit itt láttam, az a chao a kitűzőjén van a... <gül> a ...galériánál <gül> Lehet, hogy ez a béke hadtest. A Jackson jó arc egyébként. Ő nem Jack Az mi? Ez <az> annyira imádom. Egy katonai tábornok, aki nem hallott, hogy a ninja. Az a, a rá, a ninja ez, a, ez a ninja főleg, ez úgy néz ki, mint egy ilyen detoxikált Charles Bronzon. <t> <az szépen> Mi? és ezt tő Semmi nincs nem csinál. Semmit. Te ez sem egy egy egy egy a a se csináltak semmi egy A gonosz plot. Ez aztán a járgány, halljátok. De még mi van ott a... Ah, igen, ott a izém, az elején. Be volt pingálva a... <gül> Ez a Szenthegynek az egyik díszet, <gül> ja, <varad> igen, a <gül> meg ez a kocsi. <gül> meg ne köszönt. Ne... <gül> <gül> <Ez jó. gül> Inkább, hogy viselkedsz, kisanyám. Mint két 8 éves. Körülbelül nem? igen. <gül> Ó. Mm. Megérte. Ó, oh, na. na. Fú, Joe, milyen kemény. Kicsit retartál. is kapott. <gül> ez a fej, az nem... <gül> <Sziasztok>. <gül> Most ő mindig azon gondolkozik, tudod, hogy Istenem majdnem megcsókolt. <gül> Miért mert megmentette a lányát? Hogy lecseszi, hogy megmentette magát? Ez az, az hogy család. most mi rosszat csinált? Kitüntetés kéne kapjon. Ja, ráadásul a csaj sem dobta oda az aligátoroknak, hát ahogy hogy Nem, nem értitek, nem értitek, itt a gonosz ö, szervezet nem, nem nem adja meg a hősnek a jutalmat, érted? Tehát ő a bukott hős, hiába teszi a jó dolgokat, a gonosz hatalom, az nem ismeri el. És... És ez, ez drámai, és feszült. Hú, micsoda, SZTK keret. <gül> Jobb ajánló <olyan> levél nincs <gül> Nem tudják, mikor született. <gül> Bízsuk rá a lányát, és csak <gül> Lehet, hogy egy kétgyilkos érdekes. Na, egyre jobb. Tehát nem azért érdemelni... egy két lából járó atombomba a csávó, de nem érdekes. Tehát nem azért érdemelné meg a mert megmentette a lányát, hanem mert nem gyilkolta meg. És még indokolt is lett volna érteni, ahogy viselkedek. Levét se tudják, mert csak úgy. Hm. Mintha meg lennének dőlve a kocsik, mintha az aszfalt egy kicsit dőlne, ti nem úgy látjátok, hogy? Ó, fegyverek. <gül> <gül> És miért ne lenne kedvű hozzá? <gül> Szerintem itt tudják a. Legyet, hát van És mindenki őt utána, mert megmentett egy lány. Most miatta el kell menni. És miatta el kell katonáskodni. Menniük. Igen. Igen és itt is mindenki gyűlöli. Ja, nem, mert most, ja, nem most, és... most azért azért utálják, mert hogy meghalt egy csomó ember, és ö, valamiért őt okolják, csak akkor azt nem értem, hogy akkor miért mondta a Jackson, hogy tudom, hogy nincs kedvük, hát mire lenne kedvük? Tehát, igen, hogy... ez, a, ez a csomó ember meghalt, ő meg mit képzel magáról, hogy ő meg nem, igen, Gyakorlatilag igen. ez. Hát Mert, mert a katonák egymás között azokkal, akik túléltek egy ilyen össze, és pont így viselkednek. Pont így szoktak viselkedni. Igen. Igen hogy számon kérik rajta, hogy mi az, hogy ő nem halt meg. Ez tudod mi? mint, hogyha, mint hogyha tényleg egy ilyen általános iskola hasonló uh, írta volna forgatókönyvet, mert ott még lehet, hogy van ilyen. Nem? Igen. Hogy most ő kapott egy pussit, a többiek nem, és ezért most ők féltékenyek és utálják. Iligyek. Mind iligyek. Azt mondom, hogy az van. Büdös az, aki Na jó, már vészesen fogy a sörült, hogy mostantól csak akkor is szok, hogy hogyha Darikoff mond valamit. Így kihúzom a film végéig. Te mindjárt visszaszól, hogy jó van, te meg csúnya vagy. Ó, oh, Mr. Miyagi. <laughs> Kent fel, trőd le. Felken, fényez. <laughs> ő pedig John Fujioka. Ezt az epik uh, emlékezést... Igen! Jó Isten! Tők! Na most jön az uncsi rész, amikor a gonoszok elmagyarázzák egymástak a gonosz tervet, ez az, ami gyerekként soha nem érdekelt, uh -huh. és most se. Hát a kombolyos részt néztük állandóan újra, meg újra. Hát meg majd lesz, nem tudom, emlékszel a szórter, a raktáros Van egy rak, hogy ne az áll, nem, nem menő, már. Az annyira menő, hogy úú, tekerjünk oda, jó? háromra. Tipikus James Bond gonosz élelmiszert termelünk. <gül> Új jelenségünké a szénmonoxidvel. <gül> <gül> Gyerekeket oktatunk. De itt van ez a Joe... Ez most mit csinál amúgy? Szerintem rejtegett valamit ott a levél alatt. Ha tudnánk, hogy mit csinál. Vagy csak pont tő művész, Csak tőművész. Most tűn is vagy oh, persze. Oh. Oh. Na ez Jaj, volt az a jelnet. Jaj, most ninja bemutató. Igen, ez ott az jelentem, hogy gyerekként így azt hittem, hogy ez, ez a csúcs. Igen. Tehát igen ez az akció csúcsa. Itt én azt figyeltem, emlékszem gyerekként, hogy mennyiféle színű uh, ninja igen. van, hogy úristen, hogy vannak ezek vörös ninja Ez nem igen. is hitted volna. Hogy ezek biztos mindegyik valami másban csúcs kategóriás. Hát, valamit, ha sem. azt mondom, hogy ott a vörös ninja. Ott <hállt> <hállt> <hállt> meg az zöved ninja. <háll> Vannak, ú, lila ninja? Ilyen, ilyen, pont ugyanilyen volt mondjuk szögek nélkül a fiamnak az Ovis ö, Ovi napján ott voltak minden ügyességi Aha. játékok. És rögtön eszedbe jutott az amerikai ninja, hát, hogy ott most is, Most már legközelebb, igen. Csak vigyázz ne, hogy szögeket is bele, és te is beállj a kerülgetni. Itt milyen vicces szinkron lehetne, no, hogy húi. Az mi volt? Hú, az egyik nem volt szinkronból. Itt a Papa rendezői leszane. voltak itt. <gül> és ott hátul... Hátul figyeld már! Ilyen, ilyen cirkuszartisták. <gül> de, egyébként de egyébként ez tényleg amikor a csúcsán. -am, amikor rajta a konvolyon, semmi ilyesmit nem látszunk. <gül> Jaj, ez, ez, viszont ez nagyon fontos jelenet. Mert igen. itt látjuk, hogy a gonosz, majd a végén mit fog csinálni, és innen látjuk, hogy ő aztán igazán démoni alak. úgy szeretem ezekben a filmekben, hogy egyszer blokkolja a lövést, akkor az megdermed. Igen, és egyszerűen. nem kezdi újra, vagy... Igen. Igen. Itt is például csak el kéne húzni onnan Igen. A... <laughs> Most fölhúztam már -e magát ezen. De lehetne ilyen Bud spencer hangefekteket berakni az azért kicsit olyan... hátul meg ugyanúgy akrobatásznak, tesznek a világra, ez a cigánykerekeznek. Hogy a fekete csillag megöli a saját emberét csak azért, hogy megmutassa, milyen gonosz. De csak egyet? Tehát ütem meg, de csak egyet öl meg azért. Tehát ez csak azért volt, hogy ő ennyire gonosz. Tehát ez annyira 80-as évek, hogy az elképesztő. Szenzációs. Uh, igen, ez az ember pont úgy nézett ki, mint a kinek a és Pont az volt az arcán, mikor kitörte a nyakát. Nem, egyébként, egyébként valahol ez tényleg az ilyen jeleneteknek a csúcskategóriája, tehát ezt ennél jobban nem lehetett volna már túltolni. Egy kis étel van a kocsin, amit termesztettünk. <síns> Szalma kalapos fickó csinálta, aki ott a vízben csicsült. <síns> Mást is érdekelnek az élelmiszerek, amiket termesztünk. És az is érdekel hogy vajon mit hát a faszia víz alatt. Mert oda járt szavarni. És azért, mert <gül> úgyne... a turista látványosság jönne ide, megnézi, hogy hát, ma kiderül. <gül> a... Úgy mutatta be a főgeny, ahogy amikor ezt a birtokot megvette, akkor találta azt a fickot, szerintem az akkor is a vízbe ült. Az a, a legjobb ebben a filmben, hogy egyébként full komolyan veszi magát. Tehát Igen. egy irónia nincs benne. De, de hát ez 80-as évek, tehát ott még annyira ez talán Igen. nem is volt kirívó. Tehát akkor ez mondjuk tényleg menő volt, legalábbis gyerekként. Nagyon. Hú, mindjárt megmutatja ő, hogy mennyire kemény. Mindjárt azt mondja neki, hogy hú, de ronda vagy. Hú, és büdös. Vicces, hogy az gúnyolódik rajta, aki a támadásnál csak ott állt, felemet Igen. kezekkel. És ő nincs is beavatva a dologba, hogy itt ugye közben susmorgás van a vezetők között. Ja. De hogy ő, ő az, aki nincs beavatva. Tehát ő az egyetlen, akinek tényleg semmi oka nem volt csak állni és nézni. Ott is csak álltál és nézted. Bides vagy. Csak én hogy úgyhogy egy nagyon picikét túl van ez tolva itt a Dadikoff elleni agresszió. Tehát azért hát akkor a nem követett el. Tehát annyiból lehetne védeni, hogy mondjuk ha, gondolom itt valami olyasmi lehetett, hogyha a Dadikov nem támadja meg őket, akkor csak elviszik a csajt, és nem hal meg három ember, tehát hogy így valami ilyesmi. Tehát valamennyire azért így jobban belegondolsz azért érthető, de egy kicsit túltolják, igen, tehát ez mégiscsak a hadseregről beszélünk. Igen. Egyébként Jackson tök jó arc. Jó legjobb szereplő. <tos> <tos> De ragadt a falhoz? <tos> Egy ilyentől ennyire Igen. kifekszik a csávon. Igen, ezt csából. akartam én is, hogy biztos szükség volt arra a védővízre, Lehet, hogy csak pihent. De <gül> ott áll, azt nyomja a slagkkal, beleugsz elni. Hát én van, beszarom. <gül> Rohatladom. <gül> <gül> és lelucsolja. Anyaszomorító. Irgun anyaszomorító. <gül> Megint elálljon mindjárt. Nem, Nem baj, ott a slag. Ez a kezdet egy szép friendship. <gül> És az a vicc, hogy amúgy tényleg. <gül> Csávo, feladhatnám most. kezd kínos lenni. Négy <gül> csepp <kézd segj>, ab... <gül> jutott eszembe, amikor kiél, kicsit egy kicsit egyoldalú a kis terem, nem? Ez eddig is olyan jól ment. Biztos csak azért nem sikerült, mert nem volt nálad az a pálca. Júj, figyeled a ninja összenöket! De van az erő. Hogy a fejének? neki? A pördül meg ez a fazon. Iszonyat menő. Félelmetes. Egyes szám, harmadik szemétől beszél magára. Ó, Joe megszólalt, iszok. Hát nem látni. <gül> hát mert ő csak a bukfencet gyakorolta, tudod? <gül> Betődni nagyon jó tud. Abban világban, Lenne az utcán, tanultam ninjázni. Lenne az utcán... Igen. Erről nagyon jó demonstrációt adtál az előtt. Én, én gonosz vagyok, én megbüntetni őt. Szerintem szóval milyen gyorsan megbocsátották ezt a három társ Igen. fiaskót itt. Igen, ez egyébként tök lenne, hogyha... Tehát most itt ők lesznek a legnagyobb haverok, meg minden. Hogy így összeverik egymást, és aztán milyen jó pofák, de hogy így igen, tehát ezért csak meghalt három embert. Oh, Joe beszél, hiszunk. Ne, nem vagyok kezdő. Egy másik oldalon, vagy nem tudom. Másik utca. Járd a másik végén. Miért van két méterenként egy kukol? Ezt tudottam, én hogy... Bár csak Budapesten lennének a hát De nézz körül, milyen tisztaság van. És mindegyőbb csak három papír zacskó van. <sígy> Igen. Én... Hát ez meg az egész. Ú, pedig az arcodról pont az jön le. Edzeni fog tök, és Jackson lesz a zsák. Igen. <sígy> <sígy> Tudja, megőrülnek az ilyesmiért, de az előbb még azt mondta, hogy nincs kedvet, biztos, hogy tudom, hogy nincs kedvetek hozzá, de vegyük össze a lázadókat. <gül> az a kuka is tegőes. <gül> Nocsak, na nacsak. Uh -huh. Ó, lát magának másik cipőt. Semmit nem lehet leolvasni az arcukról. Annyira jó. Ez a fazon olyan, mint a proktor a rendőrakadémiából. Már melyik? Aki, hát aki a, a csajhoz beszélt az előbb. Hogy így kísérje kíséri a nagyfőnököt. Ja, igen. Annyira katonásan beszélnek, nem? <gül> Pár veszéte. Elképesztő. Annyira, annyira átjön, hogy most két katonát hallunk. Két felnőtt katonát, akik beszélgetnek. Tehát annyira jól lenne mondani erre valami vicceset, de nem lehet. Tehát, Tehát ennél viccesebbet nem tudsz. Igen. Mint amit hallasz. Adj Hú. <gül> Csárly kicsit túl aggasztó. Mit a kérdés. Kapná egy, mint a közben kapná egy blowjobot, vagy nem tudom a Csárly, vagy. Nagyon nem, nincs kérdés. Figyelj, melkosan nem láttuk, hogy mi történik. Jézusom! Na, Na. most már. Mennyit magukat itt a jelenet előtt? Kicsit ilyen krekfüggő, appalló tweed. Jó, <laughs> oh, Joe beszélt. Lehetőleg kevésbé feltűnésmentes. Azt hittem, ki fog ugrani. Én is azt hittem. Úristen, csak nem. Olyan ezek. Akkor, akkor ne! Ki akkor. De! milyen mászdi, hogy pont oda van támasztva egy ilyen rámpa, nem? Igen, és milyen mászdi, hogy pont nem néz a senkit? <gül> Katalán hittám! <gül> katonaság, ezt pont jellemző, gondolom, hogy itt után szabadon adják azt a területet. Óriási. Egyetlen mi a volt az ott? <gül> hát, hogy kiugorhasson valaki. Ez gyorsan ment. Ez a tupirozott haj. Édes Jézus. De legalább ők röhögtek rajta. Nektek is futkos a hátatokon a, a hideg, tehát ez annyira ciki. Azt hiszem nem baj, hogy az elsővel kezdtük. Igen, jó, jó ez alapozásnak tökéletes. Majd. Meg így, így érteni fogjuk a folytatásokat. Ja, igen, így van. Igen, ez fontos. Megnézem, amiben játszott még ez a... Most úgyis romantikus van, ez senkit sem érdekel. Úristen, Steve, Steve Jamesnek a... a... jackson játszó csávónak az IMDB képét, majd nézzétek meg, beszálltok. <gül> Jó. Sajnál először nem azzal kezdte, hogy már. Ó, viszont ő már nem él. Már elhunyt. Öt... 41 évesen meghalt a oh, Jackson. A Jackson, aha, most nézem. De az IMDB képe okay. akkor is epik. De benne van még az amerikai Ninja 3. Ha mekkora ez a kép, gyerek, <gül> <is azt> nézem. <gül> Freddy ezt azonnal csekkolt. Ja, azt nézem, Steve James, óriás. <gül> ez, ez zseniális, jó. Igen, és szerintem negyver, azért halt meg, igaz. mert ezt már nem lehet überelni. Tehát... A csúcson kell abba hagyni. Igen. De benne volt még a 3-ban, és a Kickbox, kickbox harcos 5-ben is. Tehát az amerikai Ninja 3 azért még velünk lesz szerencsére. Olyan játékosban pedig önmagát alakította. Ajzés játékosban a... A... Igen, igen, igen, a Tim Robins-os. Aha. Aha. Oké. Okay. <gül> benne volt a Delta kommandó és ő játszotta a Deltát azt hiszem. <gül> Norris pedig a kommandó. <gül> Ajaj. Hihetetlen ránézett az arcára, és megkérdezte, hogy mi baj van. Tehát le tudta óvasni, hogy valamiben baja van. Elképesztő. Bukta van Joe. Oh -oh. Micsoda túlméretezett székek ezek, te úristen. Mint <s tras> valami Adam's Family. Ja. <Yeah>. <figy> Ezt mind a pincér előtt... Baszos, azért ennél pörgősebbnek rémlik a film. Mi ez? Tehát, nem pörgős? Hát most egy azért nem nagyon történt semmi. Raktárt. Egy motoros ugratáson kívül, de majd minnyáján a raktárja. Hát már hárm órán át tartunk, gyerekek. Hát, ez ez fele, megy, fele. Mint, megy, mint a feneit. Nem egy török sztárvossz. Hát annál mindenképpen élvezhetőbb. De, de a Dudikoff az egész randi alatt pedig. egy... Szót nem. Igen, szó. ott csaj nagyon jól érzi magát. Uha. Mi a fasz? Na erre nem számított. Nem az enyém. Bemutassam neked a tulajt? Huha. Te oh. megint valami szellemi fogyatékos vagy eső ember. ledöltek a társadalmi korlátok. A szerelem mindent legyőz. Csak ezt az áttűnést nem tudta legyőzni, de ezen kívül mindent. Még ingbe az. Azat van a király, ha visszafelé is beugrik. De meg hogy jött vissza? Hogy hozta vissza a motort? <há> miért, Charlie? Miért tette ezt velem? Többet vártam magától, Charlie? Nem mondta, hogy igen. Nem. Milyen meglepőt? És az alapján fogja. nem értettem. <gül> Lehet, hogy azzal folytatódott ez az egész, csak azt már nem mutatták, hogy ez most hozzá a beszé. <gül> oh, Joe, már megint beszél. Amit nem láttatok, hogy mielőtt idejét átverekedte magát 500 kukán. <gül> <gül> Ezt elég volt egyszer megnézni. Csaj, meg matek egy old meg a házsérüket. <gül> Óho, oh a raktár jön, gyerekek. Na, találkozott valakivel, aki még kevesebb bedubál, mint ő. Ja. A mester. Annyira megnézném ezt a filmet a nyolc éves kis Fredivel, hogy ő, ő, ő ebből mennyit vesz észre? Majd, mennyire, majd írd már meg! Felfogható. Ha, Szerintem ugyanannyit, ugyan mint amennyit mi vettünk észre ebből éves. Igen, de majd de nem, nem szoktatok el. el ezen filozni, hogy hogy, úgy, nem. hogy nem tűnt fel nektek ennyi marhaság gyerekként. Mert igen, az, az, voltunk nem, az fura, nem volt, hogy, uh... fura, hogy egymás után néztük -e ezt meg a Die Hardot és azt hittük ugyanolyan jó igen, igen, igen, igen ez a durva igen. hogy megnéztem mondjuk nemrég a, a függőjátszmát is meg a specialistát, ugyanezen az okból, hogy ilyen uh -huh. régi kedvenceket, és még a függőjász mai szemmel is tökéletesen, ú, ez a vágás, szóval amíg az tökéletesen működött. Vágás, értitek? Vágás. A specialista meg ki volt, tehát hogy miért? Mi, miért? Miért gondoltam, hogy ugyanolyan menő, mind a kettő? Uh -huh. Az fontos, hogy megkörgessd. <laughs> Pedig Ninja, úgy elbújt. Ninja ösztönök. Ez mint a történt volna. Nagyon mondom, beszarog. Az... Vizualitás! Hát ez jár. Kill Bill. Esküszöm úgy... Ez várj, ez már baszt. a fejembe az emlékek most. Hát most látni, hogy át fog repülni, mert ez nem igazi üveg. Igen. Na, no, hát... Azt, hát. persze, az ajtót is szétvitte. Az ajtó félfát is The szétvitte. De maradt Ez a zene. Ez zseniális, ez a zene. Iszonyat jó. De is ez annyira menő volt. Uha, most mi lesz? Ja, ja. De, de, de szegény ninzsák úgy elbújnak pedig. <gül> Látod, hogy oh. leugrott konkrétan? Uha. Uú. Ahahaha. de mekkora már, hogy, hogy ott állnak órák óta, hogy hát ha egyszer pont alattunk lesz. És <whole> <Greeley> <43 point> az miért nem jött eddig elő, az mire Az konkrétan arra vált, hogy leszúrja. De mi volt a terve? Mindegyik hordóban van egy, csak ők nem vették észre, hogy harc van? Azt a ninja megbeszélés, hogy figyelj, akkor te majd a hordóba bújjál előtti, meg menjetek köl a hálóval. Szenzációs. Ez meg az, az hogy gyerekkén nem tűnt fel, hogy nem. ez milyen moslék koreográfia. Édes Jézus. Ez hatalmas. itt volt már egy csepp vér is ebben nem. a nem nem. nem, nem, hiszem, hogy ez valami gyöngített verzió lenne. Nem, nem, Évés nem. is, vagy ilyesmi. Szerintem nem. Meg megnézem, mindjárt a korhatárbesorolás közül. Oh, Igen, bezárkod. tehát azért durva, hogy azért 85-ben volt, azt hiszem a Kommandó is, aztán az azért egy pár emelettel azért durvább volt. Hát még a Canon film azért nem szokott uh, ezzel visszafogott lenni. Tehát a bosszúvágy filmek később, meg ilyenek. Ja. Tehát... A bronzonos bosszúvágy? Igen. Akkor az még előtte volt, az hát 70 jó, de... évek, nem? Nem, nem, nem, azt hiszem a harmadiktól ja, lett canon film. Hát ez mondjuk, igen, gondoltam, hogy nem az első, tehát ők nem csinálnának egy olyan filmet, mint a bosszulvágy. Hát ki tudja, hát az ilyen. Oh, az. Na, ez király volt. Uh -huh. <laughs> ez már nem annyira. Milyen kell gáz egy ilyen motoron, egy ilyen ekkora plexi. Ezek totál eltűntek manapság. Tehát felfogja a bogarakat. Oh, ez, mi ez milyen praktikus. De volt? azok a hordók azok direkt ezért voltak oda rakva, hogy ugye? ő majd átmehesse. Ez, ez totál, minden de nézd meg, volna. hogy simán mehetne szabadon, ott van egy csomó hely, de nem. Inkább a kirakatokat gondolom kicsit, meg akarja állítani a, a teherautót, tehát itt ez is benne van szerintem. De a teherautónak nem kéne őt? Ja, Pont igen, mondjuk azon ez a vonalon követnie? Az, ez el akarja ütni, mondjuk az oldalról talán jobb lenne, de... de hát, úgy megy ez, meg ez. Az. Most hát tudjuk, honnan lopta a Terminátor 2. Biztos. Igen, Cameron biztos ezt néztem. A James Cameron én, én a James Cameronból kinézem, hogy szereti ezt a filmet. Mert ő azért nagyon benne volt ezekben. De ki nem szereti ezt a filmet? Annyira meghallgatnám, hogy a gergő, hogy viszonyul ez. Mert a második részre már reméljük, hogy ér. Ide, ide, ide hát a negyedikre, ha kell, bilincsben rángatom ide. Muszáj látnia. Még én sem láttam, de azt, az, az, tehát a továbbiakkal megvárom a, az audio kommentárokat. Ezt mindenképpen... Milyen jó helyet találhatott magának a kocsihajje? jó? Ja. Igen, mondjuk, hogy most visszautaljak a tavalyi nagyon szar Robin Hood filmre, hogy... ami mi láttam, milyen, milyen Robin Hood filmre? A tavalyi nagyon rossz, nagyon szar Robin Hood filmre. A, a milyen Robin Hood film? Nagyon szar, de <gül> nem akarsz, a csak a film hogy fogjátok játszani? <gül> hogy hogy abban láttam egyedül találóját, hogy a főhős bebújik a izé alá, a kocsi alá és lebukik. Mert azt mm -hmm. hiszem, hogy abban volt, ha jól emlékszem. Mm -hmm. Hogy megnézték a kocsi alatt, és ott volt. Valami volt. Hogy keverem? Lehet, egy Nem, abban volt. Milyen hétköznapi, két ninja is ott állat? Nincs a jelmeztetés. De a környékben fogalmuk sincs az embereknek, még azok a Ninják, hogy ugye, meg tudtuk, Tehát maga a tábornok se tudja. Nem, a tábornoknál csak annyit tudunk meg, hogy nagyon szereti a lányát. Ez már egy jó pont, hogy egy sötét helyiségben a napszemüveget legalább levette. De hogyha a sötét csillagnak, vagy fekete csillagnak lenne napszemüvege, hidd el, hogy ő, ő viselte. <síns> egy csomó élelmiszer, biztos. Én csak abban reménykedek, hogy a film végére kiderül, hogy az a, az a fószer mit csinált a vízben. <síns> <síns> nem tudok ezen túl van az új profilképet, szóltál. <gül> <gül> Egyszerűen nem hagy nyugodni, valami, valami előzményfilmet követelek. <gül> Ez biztos senkinek nem fog hiányozni ott a <gül> Biztos csak itt felejtette valami véletlenül. Ilyenkor hova vannak amúgy a ninja ösztönök? Tehát így nem hallott, hogy ilyen valaki? Igen, mert akkor át belerúgott, hogy. A halálos rugást vit be a, a vállára. Vál, ja, a mortírból ellopta. Csak fel kéne nézniük. Hát ez annyira klasszikus. Sintercell. Oh, Igen, az eddig is nagyon ment. Ninja-bemutató. De nézzétek valami, csak fölkérem, még csak nem is azon a területen megy, hogy ne látszódjon, érted? Ja, világos rész. <gül> ez az zene viszont rohadszal. De... Igen, ez ilyen, ilyen alibi kínai ilyen. hangzás. Hát akkoriban ja, a... nagy fény, hol lehet? <gül> Google-t ha a a használták, sőt, hát egyáltalán nem, mikor ez a film készült, de... Simán azt feltételezném, hogy random beírták a Google-ből, hogy nincs az zene, és akkor ez ki a. Vagy ez poén, hogy a tető meg rögtön észreveszik. Tehát Igen, ez azért meglepő. De ezt se szinkronizálták, azt mondta, hogy hey, hold itt. Nem tudom, Hallottam. És <laughs> a hogy bosszankodnak, hogy. <laughs> Nekünk miért is <nincs> lőfegyverünk? <laughs> az van a vége a film végén. Nézzétek, egy raklapot! <laughs> Biztos nem fogja tudni leszetni onnan. Nem, az majd a film végén lesz a nagy leszámolásnál, hogy mindenki lövöldözik, a nincsek meg rohangálnak a kardjukkal. Na, kiszülták. Egyébként azt nem már mondtam, de nagyon ajánlom nektek a Ninja Assassin című 2009-es pressfilmet. Uh -huh. Rohadt jó film. és. Béresebb, mint ez. Már mint ez úgy rohadt jó film, ahogy ez nem. Tehát ez a kategória, de abban például egy hasonló jelenetek vannak, mint itt, csak ott rendesen meg vannak ját. csinálva. És hát az mocskosul véres az Észkör, a ez egy baromi jó film. Az jó, az teljesen jó. Ezt beraktam watchlistbe, de most hát tudom, ki ajánlottam. Sosem értettem, hogy mi miért van itt. <laughs> Ó, itt a csávó! Hazánélsz? Ki jött a vízből. Te nem ez a Mr. Miyagi, aki nem. tanította őt? Ja, de, de, de. Ja, hát úgy igen. Ó, rejtélyes. Nézd, ott van a nevelet, mennyi. I'm Batman. És mindig fogják a karkot áltól. Mint hogy ki ne röpül ilyen fotás között. De éthetek nagyon ninjásan közlekednek, tehát ez a távolról kerítsük be és osonjunk, Tehát ez <gül> <gül> és <gül> mint egy ilyen huligánbanda. <gül> egy instrukciót kaptak a rendezőtől, hogy legyen rajtotok ez a maszk és közben fogjátok mindig hátul a kardot. Így semmi más. Uha, Hát ez de halljátok már majdnem egy órája megy. Jó. Ja. Hát, elképesztő. Nem, nem tudom, hát nagyon nehéz volt titeket kijátszani. Te úgyse fogta föl, hát nem. Milyen miniatűr busz volt ez? és megint csak úgy bejött a táborba, tehát, hogy, hogy... ahhoz képest, hogy ez egy bezárt tábor, itt, itt kibe el? Tényleg olyan szürreális belegondolni, hogy én ezt néztem, 20 évvel ezelőtt is itt konkrétan aggódtam, hogy most mi lesz vele. észrevétlenül kiment egy nagy kamionnal Úgyhogy a próbáljuk követni ezt az izgalmasséget. Igen, Igen, ezt akartam én is mondani, hogy most úgy elhallgattunk, mint hogy ez a párbeszéd bármiben más lett volna, mint az eddigiek. Igen. Már ennek már nincs a koraplexie. <gül> Hagyja már! Csó, sose tenne ilyet, elvileg két napja ismerem csak. Ja, és akkor a triuszza van, hogy Budáig ér, de sose tenne ilyet. <gül> hát ez gyors volt. Hamar Itt van <gül> Miyagi oké Ez a főgonosz, ez ezt a nincs a szerkód, ugye sosem veszi le. Ja, ilyen, tele, ilyen tele van legyekkel, ott Ha <gül> Hát mindenki feltűnően távol van tőle. Lehet, hogy az nem is tedco hanem egy légy, ami ott akkor... <gül> 184. kísérlet ez az az a zene szakot Ez a zene, ez annyira ninja. Igen. Óh, csóng, misoda hanggefek. Óh, egyből a nagyfőnök. Persze nem bízza a ilyen embereire a munkát. Néma. A Tehát valami minimálisan ninjás. <gül> Néma csendben ülünk és rillegzett visszafolytva várjuk a, a leszámolást. Ott egy nagy létre a tetőről. <gül> Tényleg. És ez most mit csinál? Hova tűntek az újai? Hát tudod, ez a, a tenyérmortál kombat, hogy az ujjaiddal <gül> egy már. Vagy már a Star Trek szerepére gyakorol. ez a sok hulla, ez most hogy fog beleilleni a képbe? Hát Joe ölte meg őket a celából. Igen. Nem hát... Mert... Oh, Úristen, egy csepp vér. Nem fogják azt feltételezni, hogy nincsák voltak, mert az se tudják mik azok, úgyhogy ő... igazából megúszza. <sínt> Jó, az belőtt abszolút hihető volt, igen. <sínt> Én is így be, szoktam kinyitni az ajtókat amúgy. Be kellett lengetni, tudod, mint Torkalapács a Freddy, te tudod, miről van szó. Igen, sajnos no, Freddy, tudom. Freddy, Freddy nemrég látta, igen. De azért ezt jobban élvezed volt be. Hát ez eddigi legjobb audio kommentár. Na jó, nem, a huro, hurok is jó volt, meg a kut. Ez másokokból. Ó! Oh. És itt hirtelen Kellett ez a füstbomba, igen. Biztos az ágy alatt van, igen, hmm. vagy az ágyban van. Igen. Ah, hajtogatottad is? gyorsan ja, egy hüzés. Egy, egy játikoffot hajtogatottad. A, a mimikája van olyan jó, mint <tos> <zírom>. <tos> a zíratira. A csomó ideje látta? Kukucs! És egy másodikat már nem lehet lőni, tehát egy lövető. Ez mekkora már egyébként, hogy van egy ilyen kis privátszféra az egyszel, egy ágyas cellában fejeg, magad elől jö. elbújhatsz. Hát, hogy gondolom, ott a WC, vagy nem tudom. Hát igen, de, hogy mondjam, igen. nem, nem azt szokott lenni az értelme, hogy a rácson kívül is lássad, hogy mi történik belül? Hogy... Nem. Na, használva a van a létre. Ja. Igen, ez megint olyan, mint a hordók, hogy azért volt ott, hogy aztán majd erre használass. Az a Mint aki <gül> <gül> attól fér, hogy úristen, csak most ne vágódjak el! most ne szargad! Csak most ne Ez Epic! Most e <gül> <gül> Epik. Hogy feladták már mindket? Úhú! <gül> Jó! Ninja mozdulatok! Höh! <gül> gyerekek a raid képest, hagyjuk már. Na, eddig ez a legizgalmasabb jelenet. Nem, a raktár üdbe rehetetlen. Oh. <gül> az meg. Huha. Az mi? Problémáz. Csaló. De Oha. ahogy miért volt ott egy... Miért volt ott? Ez egy, ez egy horgász bot? vagy détek annak az meg hátul van a kardja. Ja, háromszedő. Áramszedő. <gül> Annak hátul van a kardja, azt hogy miért nem veszi ja. elő, vagy valami, fél, mert... Félj, hogy, fél, fél, hogy tudod. Mint <gül> <gül> futásnál. Ez a ninja kódexben nem fél. Na, uh -huh. De hogy nem. Na nem, nem. szó szóval <gül> sincs ninja kódexben, csak hülye szegény. Azt amilyen tompa ez a kard, figyeljétek meg! ugyanazokat a mozdulatokat ismétli. De az is egy taktika. Milyen cápa van az I freeze. De és hogy állt ki oda? Hát elvileg oda lőttek, nem? Tehát nem pont azt a területet hát lőtték? A flagship, hát eddig is annyi mindenkit ö, eltaláltak Jó, közben. Ez a cápa ott Jó kis fedezéket talált magának a két ö, kis békony uh, Volt egy ugrató. <gül> Találtam egy másik ugratót. Végre beszél, olyan szomjas voltam. De most még volt is szemtanú, aki látta, hogy volt ott egy másik ember. Jó. Ja. Igen, mert volt egy sofőr is, meg a higiénak Ez biztos jó volt. Újra meg kell ezt az IMDB profilképet. <laughs> Ez én nekiroktam háttérképet azóta. <gül> Jaj, gyerekek, Steve James erre keressetek rá a legepikebb leg kép. Ilyen fegyvercsaláttal <gül> mi én, én is megnéztem újra. De, De itt van alapta a film is, amiből van. Aha. Lőj a vadászra. Című ja. film. <gül> És abba is a dudikoff játszott együtt, megőrülök. Nagyon... nagyon jól összehaverkodtak itt. De csak néz rájuk. Nem hiába szokták mondani, hogy és Pan, Spencer Hill, Dudikoff, Jackson. Igen. Megint Uncsi rész van, úgyhogy nézelődök még imd Most már mindjárt jön a finish. Papa. Megnézem a csaj, játszott még. Lette neki karrierje. Jó, játszott a Péntek 13.4. részében. Nincs több kérdésem. <köhö> Benne volt a durdur csokba, csókba. Kit játszott? Giftbag girl. Oké, okay, az olyan való, Az egy olyan nekivaló szerep. <köhö> Sok ilyen karrier coachingon vehetett részt. De Na. játszott a, ha a 2001-es Hanibában Newsreport. <gül> <gül> a Jack becsületbeli ügyek tévésorozatban Female Insign. generális, geniális. karrier. De lefogadom, hogy azok jobban mentek neki, mint az itteni szeret. Nelson, Love and affection című, ja ez egy Rövid film, akkor mondjuk értető? Ah, jó. Papa, mit csinálsz? Tudod, hogy mennyire szeretlek, lánya? Hagyjál már, papa! <gül> Veszel nekem egy új blues. <gül> Miért vették fel a seregbe? Miért adtak neki ilyen opciót, hogy vagy börtön, vagy sereg? Igen, mert egyébként az ő nézőpontjukból csak a gond van vele. Igen. Az, <gül> az a... Szerintem Dudikoff más se vár ebben a filmben, csak mikor vetődhet már egyet végre. Csak nekem jutott eszembe, volt egyszer egy verisz, Igen, is Igen, az nagyon jól kiparodizálta ezt a jelenséget. <gül> Jacksont. <Sz> elősz... jackson, <-t. Sz> jackson jól ott hagyták a Jackson kirúgta a kezéből a puskát, és hogy jajjaj, jó van a már. <Sz> az <aranyos> volt. <Sz> <Sz> ja, <nem? Sz> Nézzétek, lőnek rá, mert pont elibeszarja. <Sz> Ő túl az ahhoz, hogy ezt foglalkoztassa. <Sz> Hát nézzétek meg olyan arcaval, mintha hogy a buszra várakozna éppen. Az a víz mi volt? Ezt most én sem tudtam követni. Az mi volt? Ja, volt olyan, két kocsi volt. Az egyik valahogy neki ment a fának. Ez, ez mi volt az csak volna a szinkronban. Ez biztos sokat segít a helyzetet! Ja. Jó, hogy ilyen... ura a helyzetnek a csávó. Driftelnek? Az nagyon kemény, bulit elmehet a náthásba. Húha. <síns> <síns> Ah, persze. Nem, hogy kiugrott volna ennyi idő alatt, fordítom, <gül> vagy tíz másodpercig. De hú, te hiszem, hogy neki ment egy papírvékony fának. A film elején konkrétan főborút egy autó fölállt a tetejére, és, és vagy a feje tetejére, és semmi baj nem történt itt, meg azonnal. Azóta minden autó fölrobban. Mintha hát így... dobtak volna rá, ez olyan volt. Pont az ilyen filmek miatt hittem gyerekként csomó ideig, hogy tényleg így robbannak az autók Igen. így ütközésekkor. Ez közben rohadtul, nem? Hogy ki Képzeljétek el azt, amikor beszállt. Ja. Hátul még van hely? Bocs. Arra mentek a én nem? Hát akkor már mi az a John Wayne kép? A John Wayne kép. <gül> Azt hittem, hogy a Dallas bola izé. <gül> joki. Nincs joki. Nincs joki. <gül> az, honnan, honnan ugrott le? Ez egy jó kérdés! Igen. Ez jó. Igen most ez, ez egy jogos kérdés egyébként, hogy azt tudj, hogy. Igen. Kuha. A részfaszó bagoly. De nagyon jó, hogy jön abszolút feltűnésmertes. Kuha. Köszönjük minden néző Igen. nevében. Tadikov mit adott volna ezért a film elején, ha ezt tudja? Ott kell megütni, és elhallgat. Ó. Oh. Bedrogozta. De tipikus 80 sejek belé tematika, hogy éppen melyik országból lesz kommunista állam. Igen. Én az élelmiszerját csinálom. <laughs> Ha. <laughs> ha. Ugye nem aludt be senki? Nem. Oké. Okay. 20 perc van még. Aha! Őrület. most kicsit leült azért a film, nem? Nem, hát, igen, de. Én nem érzitek, hogy csak... így az előző 10-15 percben nem nagyon történt semmi érdekes? Jó, bocsánat, ez jó volt. Az volt az, az mi volt az a dupla ökörig? <laughs> Ó! Oh, oh, aztán oh, indul oh, Annyira szükségtelen kegyetlenség volt ez. Már nem is szimpatikus nekem, Joe. Igen. Hát persze. <Tövszín. hállt> Ezt a csavartam mit egy szőnyege. Van egy vázába, és biztosan mindjárt belerak valakit. <hállt> Ez splinter splinterszelles, hogy mindig az árnyékban megy. Igen, de ez mondjuk Akit az előbb leütött, az hogy mutathatta ott, hogy látod anya, ott vagyok! <gül> <Yeah>. <gül> ott voltam. Komolyan teáznak ez a, most? teljesen reális, <gül> hogy leülnek teázni. De, de mi a... Ez, ez Have a break, have a KitKat. <gül> hát ez, ez most kell. Negyed órával a vége előtt. Ne <gül> <gül> értitek, Original a... az rá, hát ez a legjobb alkalom nosztalgiázni. Lehet, megnéznek egy filmet is még, vagy valami. <gül> Megnézzük a dzsungel könyvét. <gül> Csak rácsúnék, ezek kétszer, már jó. <gül> Jézus Isten! <gül> Így Csapj függőlegesen lehetetni. <gül> igen. <gül> ez a kínai pacák, tudjátok kire emlékeztet? Vagy Japán Gangira. ez a... Egy kicsit a arra is, de... Bőr, kincs, ami a... nincs Hogy hívták? Nem uh, tudom, banzai, az anulónak az apja. Uh, Kamasuka. Kamasuka. Kamasuka, azaz, Kamasuka. Azaz. Kamasuka jó katona. <gül> Kamasuka samurai. Panzai! Úristen, ezt el kell mesélem. tudom, hogy nem a filmhez tartozik, de most annyit Bud nézzünk nézünk a gyerekkel, és olyan büszke voltam, hogy magától elkezdett ipolékodni, hogy, hogy nem pancillotó, nem pancillotó, igen pancillotó, gyerek így magától, na úristen! Kérdelem, hogy majd szént melled büszke Igen, ez, ez nagyon jó. <gül> jó is az. Jó ízlése van. Én jól van beregondolva... Annyira jó egyébként, hogy nem először gyaknak le minden ellenséget, és aztán beszélik ezt meg. Igen. De igen, de igen? Hát még most konkrétan be is öltöztette ninja Gyakorlatilag másfél órája itt ülnek. Az előbb azt mondta, hogy sietnünk kell, mert reggel indulunk. És ezt mind a a fő gonosz bázisába csinálják? Igen, nem igen? igen. Nem mindig tűnik, ott van, mert mert... persze. Egy kis elrejtett szobába. Hm. Senki nem néz oda. Hát biztos azt hiszik, hogy megint a tóban Dísz van, ő, nem kell vele <gül> foglalkozni. Talán most meg is mutatja, mit csinál. <gül> Akkor minden meg kell tennünk, hogy ne legyen belőle antikrisztus. <gül> De nézzétek közönök, Már... És megint hogy futnak? Há, a igen. <gül> Al aludt is egyedet beöltözött ninjának, aztán lefekült aludni. <gül> Milyen jó, hogy ilyen feltűnésmentesen kiért. Nem csinál a szeretvedet hadseregét, ott ilyen szafari kalapos a ninja mellett. Ő a változatosság. Ez a interkontinentális hadsereg. Közelharcra ninzsák, távoliakra, szafarik alaposok. Ó, viszont most, most be tud épülni. Most kémlett belőle. És ehhez kellett az, hogy egy egész éjszakán át a Gandhi. <laughs> Vihetik az élelmiszereket. hogyha ti kapnátok ennyi lóvét, ti is csak így ennyit felkapnátok, átpörgetnétek, és utána azt Én mondjátok, hogy nekem, nekem lenne egy emberem, akinek az a dolga, hogy átszámolja, amíg ők megmutatja az árut. Aha, jogos. Bár lehet, hogy ez a kölcsönös bizalom jele. Mert utólag még kiderülhet, hogy át akarták vágni. De egyébként nem, hogy beépült volna és közelebb ment volna. Tehát most, Igen. most mi akadályozta meg, hogy oda menjen? Ez a nagy terv. <gül> Jó gondolta. Semmi fedezék. Ezért kár volt annyit ülni ott Kamasukával, hogy ezt a tervet kisütötték. Viszont ezeket a fegyvereket is Eugene tervezte, biztos ebből bízott. Hát annyira nem megy neki. <gül> <gül> a Kamasukai nézi, hogy ezt a hülyét. <gül> Komolyan ezt a pap azt én gyerekkora óta. Joe emlékez rá, hogy viselkedett a film elején. <gül> Hűha, ott volt végig. Hát, Ezt sokkal egyszerűbb, hogyha csak megkerültem volna. Jó. Ez fontos volt. Ilyen durcisan dobta le. Nagyon rossz a vágás egyébként, nem tudom figyeliteket, de valami tragédia. Annyira kapkod. Ott van még a kés, a, vagy a kard a hátán. Most... Miért de nem lőhetik le? Nem, lehet, lehet? Tehát... nem lőhetik le, szóval az esélyt? Uha, itt van be. Oh shit. <tudt> <tudt> Kamasuka a szamuráj? Dremám oda a volna, és megmentette volna a ja. nőt. Nem, új. Most olyan gyakásában van, neked. mint jó. Annyira krém ilyenkor érdemes nézni, hogy mit csinálnak a többiek a háttérben. Igen. Igen. Hogy össze-vissza ugrára, a szerencsét Igen. Állnak a ninja karba, de készen. Igen, ez mellékelt ábra is mutatja. közben ott egy szakasz gépfegyveres katona. Igen. Igen, ott állnak a háttérben. Ilyen mutatvány van itt. Nézzétek, ott állnak a Te Ugyanazzal a módszerrel öli Igen, meg a ember. Igen, mindegyik feltett kézzel két kezébe, a kardot, maga... Mi mi a törcs. Ez mi volt? Ez mi oh. volt a jó égágya, mert... De azért hogy lefagytunk már mindhárt? Na, én, én egy hónapja láttam ezt a filmet, de ezek a jelenetek nem rémlenek. A, a Jackson meg mintha a kontrajáték borítójáról ugna le egyébként. Totál úgy. Hát a bori, az IMDB is fotója olyan. Esközben, ahogy eltűnt a csávó, ez, ez teljesen kimaradt. Hú, vér, vér, vér. Na, most a nehéz tizerseg. Ja, jönnek az íjászok tankok ellen. <gül> és most lesz majd azt hogy figyeljétek majd a háttérben a rohangáló ninjákat itt a tűzharcba, tehát hogy így szegények semmit nem tudnak kezdeni magukkal, mert de is <tis> <tis> és ez mit csinál? Bugizik? jaj, belengető de nem hogy megkerülné az egészet igen, <tis> <Szerint> csak harépkéne <tis> kéne menni két lépés <gül> Micsoda aprítás, te jószagó, Úristen. Nézd, az átbászottakorlát van. <gül> Body <gül> count lista most itt megnőtt a film végére azért. <gül> Zseniális. Gergő miről marad le, édes Istenem. én tudom. ezt a filmet imádom. <gül> hát ez, ez, ez verhetett lehet. <gül> Szerintem ne sokat szarozzunk a második rész, ahogy Most azonnal nézzük meg. Szerintem is. A nőink lehet, hogy elhagynak, de ez nem érdekel. <laughs> <haz> Itt van <viszlenni>, Krüger. <haz> Aha, igen, szinkron ső. kicsit kimaradt. Ső. Ső. Én tudod mi lett van a jó? A Black Classped-es hogy siééééééé! <hállás> Aztán az elég megint csak hallgat, halljátok, ugye? Szi, meg ez bejeg, dráncson, szó, az isten is. Hol van annak a tartája érted? Az is a senkében van. <hállás> Akkor a gázt is értem, hogy honnan jön, Ez meg a szumós, a Street Fighter. Úristen! Mink. De ő is ugyanolyan kegyetlen, mint Joe. <hállás> Jézusom, mit művel ezzel? Azért ezt nem érdemeltem És, és bírja azt. Visszajött a, <gül> hát, visszanyalhat a <gül> Mit tanult Joe-tól? Mindjárt pördíti. Nem, <gül> <gül> Nem, hát ő, ő világ életében karatézni tanította a katonák, ja, mondta az elején. <gül> Mindenhonnan megjelennek a katonákért, tehát fővesztek <gül> é... a dombon. <gül> Egész amerikai hatest itt van. <gül> És az Minden ott áll az <gül> <gül> Ott ül, mint a csak petázna. Hát ez kurva jó. Hát én a meg mióta állnak már? <gül> a nindzsák, akik tartják a csajt, azok mit gondoltak, hogy de jó lenne bunyózni? It's Nem csak, hogy ezek mi a francieren mennek még el? Húhaj. Árul. Asztod, hogy... <gül> <gül> Egy hangyányi túljátszottad. De... Húhaj. <gül> Azt hiszem két adással korábban mondtam, hogy Trash filmnek nem adok négy többet, de ezt már is megszegem, ez... Tízes? <gül> Megy a tízes? <gül> hát, ez hetes hetest érdemel Hát ez egyszerűen óriási az a <gül> film. Jó, nem lenne ez ilyen jó, hogyha nem így néznénk audio kommentárba. Az biztos, de hát ez... Megadásul ez... egyikünk egy kicsikét ittas állapotba kerülhetett <ez gül> már. <gül> Meg én is. <gül> Egy még csak teát iszom, nem igaz. Az... <gül> Érte, lángszórója van, géppuskája van, legyen ez, legyen ez egy kibaszott terminál. Igen, van. előkap egy motort is valahonnan. Na? Füschbomba, ő, ő is Batman. Igen, ezt is tökönvág. Ah, ne annyira tudtam. Overkill! Hogy nehet ennyire túljátszani, hogy valakit arcon üt meg? még a neve nem is derült ki, mert vagy papának hívják, vagy ezredesnek. Ja, most nem tudnátok lelőni. Most biztos nem lehetne. És mi nem lövik szét a helikoptert, vagy valami? Hát nincs rajta a csaj? Hát ja, a rotort még szét lehetne lőni, hát... Hú, mi van még nála? Egy... Mit csavarhúzó? Mindent a lehető legkomplikáltabb. Úrkisten! Oh, egy ez, ez, ez, ez mindjárt kihúz a sebéből egy tankot, komolyan! Ez ilyen betöve öve van ennek. Ez tényleg Batman. És a tóban harcolnak, értitek, ahol miagyt megismertük. Ez nagyon, van egy nagyon lézere, miért nem azzal kalimpál? Uh -huh. Minden hát az csak a egyszer. ért. Hát lehet, hogy De... mindegyik egylövető, hát Igen. nincs tartalék tár. Igen, Kicsoda, tehát egyszer, egyszer megpróbáltak kidírni a láncszó, ha nem sikerült, akkor maradt a kard. lenne egy hát akkor lenne plusz csak az milyen hülyén nézne már ki. Ó, és mi ez? Egy duett. Egyébként de emeljem ki, a zene már megint geniális, tehát hú, és ledöfte. Ez a főgonosz, ha az nem volt olyan nagy a elhúzva. Ó, oh, fölhasította. Uh, és, és az álla egy kicsit vér. véres lett. Megint ez megint. milyen jó, hogy megvárták azért a bunyó végét, mielőtt felszállnak. <gül> Úgy, a praktikus dolog, hogy az elejére még oda raktak egy ilyet. Hát ez olyan, mint a létre, meg a hordók. Ennek is van -e messze, hogy kimászik oda. <gül> Csod, lő... Lő De miért nem lő ki? Le, Húristen. Áááá! Oh! Oh! Ja, Kontra! Csodáló, hogy ez nem volt benne a fő a, a ruhája alatt, ez a kegyere. És ja. most lelövi a helikottert, hogy azért az... akar. Igen, szerintem az tervezett. Itt olyan, mi terv? olyan, mint valami, valami UPC-s De minek az a műanyag Beindítja. tartó? Az a bevásárláshoz, esetleg nincs, nincs szabad kosár? Vagy minek az a? Na? Ó... <gül> oh, milyen praktikus. Igen, szerencsére pont volt ott egy tető. De röhögnék, hogyha visszafelé fogta volna. <gül> egyébként, egyébként ahány gomb volt azon a fegyveren, elhiszitek, hogy valamelyikkel a Spotify-t is lehet fogni? <gül> Meg megnyomod és bejön a bumeráng. Ledobja. Úristen. isten. Le hát. Ezt a parasztot. Én erre a maszkra miért volt szükség? Úgyhogy őszintén. Hát mert ettől lett ninja. Érted? Eddig a mimikáján egy kicsikét segített. Eddig csak amerikai volt, de most már ninja is. Jó, most már így elég lesz Tadikoff farcából köszönjük. Meg egy, hogy takarja az arcát, az arcjátékot, és ennyi volt, tehát nincs... Nincs... <gül> nincsen. De, de ez olyan, mint a felvezetés. Nem kell húzni. Jóval, láttátok a lényeget, jó az, kész. Yeah. Hát gyerek ez... földhőntúli a jó élmény volt. Blackstar Ninja. <gül> ez óriási. Úristen. Hát ez hatalmas, ez a film. Jó, hát... Uh... Kedves hallgatók, illetve nézők, hogyha azt a verziót nézitek, reméljük, hogy nektek is tetszett, és írjátok meg, hogy akkor tényleg legyen-e folytatás. Mert ez ahogy, még csak a kezde. Ahogy láttátok, mi nagyon élveztük ezt, és még van további négy rész. Igen, és, és, és ötödiket még nem is láttam. Soha. Az a durva, hogy amennyire tudjuk, ez volt a legkevésbé traes mindegyik közül, és hát ezen is szétszakadtunk a röhögéstől, úgyhogy. Igen, Én nem, nem tudom a többi milyen lehet. Szerintem láttam őket amúgy a másodikat talán, de semmi emlékem nincs már. Jó. De... Hát ez... <gül> Rohadjon meg, nem derült ki, hogy mit csinált a víz alatt. <gül> <gül> <gül> Na, lehet, hogy lesz egy plusz jelenet. Vagy, vagy valamelyik folytatásból kiderül. Ez a zenő megint egy <gül> ez a, ez a trombita. Philippines Crew. Ők voltak a szalma alapos szafarisok. Hát, jó van. Jól van. Na. Azért ez így nagyobb élmény volt, mint egyedül. Tehát azt Igen, azt az hozzá. Hát Nem véletlenül, hogy mondtad te is menet közben, hogy egy csomó mindenre nem is emlékeztél, Igen, pedig hát nemrég láttad. Jó, jó, jó. Tehát ez így azért epikebb volt. Jól De én nem fogom fölpontozni. Ez attól még egy rakásszar. De egy tájos, egy van egy bája, van egy bája, igen. Ez, egy, ez az a borzalmas, rossz, de szeretető igazából. Társasággal nézős. Hát ez egy sörözős estéhez, ez, ez verhetetlen ja. darab. Ez. Jó, úgyhogy írjátok meg, hogy tetszette nektek, ti is jó jószórakoztatok, mind mi, bízunk benne. És akkor... Találkozunk remélhetőleg legközelebb, ha más nem egy számozott adással, de én azon leszek, hogy folytassuk ezt a ninja hagyományt. Úgyhogy, na, akkor készünk legközelebb, és akkor minden jót kívánom nektek. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!